dhe e keq është gjithçka e re dhe çdo gjë e re është një inovacion dhe çdo inovacion është një devijim dhe çdo devijim është në zjarr Falënderimet dhe lavdiet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar vetëm Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmojmë dhe falje kërkojmë paqja, mëshira, bekimet dhe lavdiet e Allahut Shofshin për të dërguarin tonë të fundit profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për famëdinë e tij të ndarshme për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që me besni krijë pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndarshëm vëllezër besimtar me lejen dhe ndihmën e Allahut Teala po arrijmë edhe në ditët dhe natët e fundit të muajit të bekuar Ramazanit. Vërtet, është krenari, është nderë, është privilegjë që sot jemi në këto ditë dhe netë të fundit. Dhe gjdo njerë i prej neshë duhet të jetë mirë njësë për këto dhënti, sepse edhe këto ditë ka prej njerëzve musliman, ka prej njerëzve agjërus, ka prej njerëzve namazli të cilët jëndanë nga jeta e kësaj bote. <clears throat> kan kaluë në botën e përtejme, kan kaluë në botën tjetër pa arrit të shfridzojnë këto ditë edhe netë të fundit të këti muaj të bekuar. Andaj, ne duhet të jemë në nivel të detyres, e kjo do të thotë të jemi në pun gjatë ditës edhe natës, në pun me të cilat e knashim Allahun të ala dhe ka shumë punë gjatë tyre ditëve edhe netëve për të bërë, dhe shumë kush pyëtë cilat janë ma të mirat, filo për e aty në që janë më me me prioritetë, me të rëndësishme, filo për e aty në punëve me të cilat ti e dinë se e knashma se shumë ti Allahumë të Allahum ala. Dhe nëse ke vendohë zat vitit të bësh punë të më dha, ta është koha për punë të më dha, Tash është koa për punë të më dha. Mirë po, e karakterizën fundin e Ramazanit ndo një gjë veçantë. A është diçka e veçantë ka fundi Ramazanit, po. është e veçantë edhe ana humane, ana e solidaritetit. Të jemi solidar, të jemi human, të jemi dërdhëns, është imperativ, është ordën kur anorë, të jemi solidar, bujarë, të jemi fisnik, të jemi dërdhëns, është tradit e Muhammedit sëllallahu aleyhi wasallem. Andaj, ne edhim gjendjen me të cilën po përbalët populata jonë. Edhim gjendjen ekonomike edhe në nivel global, botnorë. Mirë po, asë njerë nuk ndodhë qoftë edhe në kësi situatash, apo ko krizash, Çte mosket njerz të cilët mund të kontribuojnë të japin, të japin, të japin në rrugën e Allahut për veten e tyre. Ajo që hipet, ajo nuk hipet për dikon tjetër. Ajo hipet për vetveten tënde. Ti do të jesh përfituesi asaj që jep. Përfituesi final i dhënjes është ai që jep, jo ai që merr. Përfituesi i përkohshëm është ai që merr. Përfituës i përherë shumë është ajë që jepë. Andaj vlazen, mundohu ne që të shpenzoni gjatë tyre ditve dhe nedve në rrugën e Allahut, aty ku ka nevoj masë shumëti, zëgjatë në doren e ndihmes, zëgjatë në doren e vlazëris, zëgjatë në doren e bujaris, aty është i knaqën Allahut e ala. Po e kurorizoj muin e bekuar të Ramazanit me agjerim, por duhet ta kurorizojmë muajn e bekuart Ramazanit, edhe me dhanjen e zekatit, edhe me dhanjen e sadakas, edhe me dhanjen e vitrave. Dhe vitrat karakterizohen si dhanje që është në fund të Ramazanit. Ato duhet t'i kryën shdo njëri besimtar, musliman që ka agjerue, sepse ato janë pastrim për agjerimin e agjerusit, ato janë për mërësim të për lëshimet që bëhen në agjerimin e agjeruesit. E Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala i don ata të cilët ju japin atyre që nuk kanë. I don Allahu ata të cilët i vizitojnë ata që janë të smur. I don Allahu ata të cilët u lehtësojnë brengat, hallet, problemet, shqetësimet, preokupimet me të cilat përballen të tjerët. Pra ndaj, në hadithin kutsi, që fjalet janë nga Allahu, ndërsa nëjtë regon Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem, thot Allahu të bareke vëtë ala, jabë në Adem, më rritu falem të audni, o birja demit, o shjala për neve, robrit e Allahut, jam smur, thot Allahu, po ti nuk me vizitove mua, Pasta i thotë, was të më të më të më të më të të të imoni, thotë isha ju rritur, por ju nuk me ushqyët mua, por ti nuk me ushqyve mua. Pasta i thotë, allahu, was të skajtukë, falem të së kini isha i etur, por ti nuk me dhe uj që të pië. Dhe kjo do të na drejtohet Allahu Teala në ditën e gjykimit. Kjo do të na drejtohet Allahu aty kur kemi më së shumti nevojë për ndihmën e Tij. Dhe robrit e pranishëm. Dhe muslimanat do t'i thonë: "O Zoti jon, i patmeta je Ti, Subhanak. I lartësuar je Ti, nuk smurresh Ti, çysh me vizituat." Allah do të thotë: "A nuk usmur robën filani?" që ku nga tash me ma një shëmë dhe thonë, a nuk është smurë, që këtë gjema të li, që këtë mështiman, do të thonë, robrit e Allah, po zëtë, se të e keni vizitue? Jo, zëtë, se kemi vizitue. Thotë Allah, si kur ta kishtë vizitue, atë të smurë, ajo vizitë, do të, të konsideroj si vizitë e imja. Allah, thotë, isha ju rritë, nuk në keni dhanë është qëmë, i thonë, i patë meta jeti, i lartësuar jeti, o zëtë Ti nuk hanë asë nuk pinë. Thotë Allahu, a nuk ishte ju uritur robin filani, nuk ishte ka me hangër, e ju nuk i keni dhanë. Si kur ta kishit ushqyja te, do të konsideroj si kur më kishë dhanë muë me ushqyja. Pastaj do të thotë Allahu, kërkoja për juve që të me jebë një uj me pi, e ju nuk me dhanë. Do të thonë robin to zëtë, po si me të thonë ty uj kur ti nuk pinë. Allahu tharë robin filani, kisht nevojë për ujë, po ju nuk i dha atë me pi. Sikur ti këshillon aty, do të konsiderohej sikur më keni dhënë mua ujë me pi, edhe pse unë nuk kam nevojë për këto. Andaj pra, për të rreth kësaj, çfarë po do të themi? Allahu nuk ka nevojë për parat tona. Allahu nuk ka nevojë për rrobat tona që i dham dikujt. Allahu nuk ka nevojë për ushqimin apo për pijet që i dham dikujt. Po ne kemi nevojën këtë ditë kur të do të na vënë pyetja Allahu Teala. Zot gjithë kemi përgjegjësi, duke filluar nga ma të afërmit tonë. Farefisit, farefisit kanë prioritet, sepse ne nuk mund të dimë në farefisin tjetër kush është i varfën, kush ka nevojë për veshmbathje apo për ushqim apo për pije. Sikur të tjerët nuk mund të dimë për farefisin tonë. Andaj fillojmë nga farefisi, nga nevojtarët, skamnore ton, pas ta i kalojmë të këtë kjerët. Dhe, dhe vlazen është një doa e veçantë, është një doa që Allahu Teala i veçanë njerëzit e ti të devaqëm. Thotë Muhamedi sallallahu aleyhu sallem, ma min jau min jusbihol e ibad, fihi illa melekani janë zilani fejëkullu e haduhuma. Allahumma, ti mun fikan khalefa, nuk ka ditë që zgjohemi, e që të mos zbresin gjdo ditë dë melek, dë enjëj, të kërëbrit e Allahut, dhe ata thonë, i pari prejty në thotë, o Allah, jepi ati i cili ka dhamë, Meleku i dytë Sëtë Allahu ma ti mumë si kanë telefa O Allah Shkatërëja pasurin A ti cili nuk jep Kjo është në vazhdim si Qdo dit Kështu zbresin dë melek Dë engjuj Dhe njani lutet për ata që japin E tjetëri lutet kunder atyre që nuk japin Pa tjetër nuk ka pësion të tret Ose do tjesh në këtë grupin e parë Çu do të bojnë do për ty Melekët ose do të jesh në grupin e dytë që do të bojnë do kundër teje Melekët runa zot për kësaj kategorie. Andaj njeriu shembull master për neve në dhënie, në bujari ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ishte burr shtetas. Ishte profet pejgamber. Ishte njeriu më autoritativ. Ishte njeriu më i menjenjur ishte njeri ju ma i bukur, ishte njeri ju ma i sjellë shumë, mirë po nuk ishte i dalu me pasurin, i pasurin nuk ishte shumë. Po edhe nuk e lakmonte pasurin e të tjerve, mirë po kishë rast kur e kure lakmonte, jo për tjetër, jo për vete, jo për familje, po për me dhonë, dhe tregan e budhërri, shoku i ti, Allah o qofti knaqër për i ti, thët ishim duke ecë me të dërgurin e Allahot në rrugët e medinës së bekuarë, dhe kaluam ka kodra uhud është një kodrë në periferit me dinës këta që kanë qenë haqë e dinë ku është aje kodrë e edhe thëtë më drejtue Muhamedi sallallahu a.s. dhe me tha ja e badher o e budher nuk isha lakmue kur një herë si kur të makizhonë allahu dhe krejtë këtë kodrën e uhudit me ma bo ari edhe argend vetëm se si kur ta kisha pasë Do të kisha shpenzuet të të tërën Kodrën me ari me argend Në rrugën e Allahot Mjëdhona ty në që kanë nevoj Nuk do të kisha nalë për veti Asgjë vetëm një dinar Për me la borgjën tim Se kishë pas një borgjë Subhanallah Vecë për kështu ka lakmue E lakmia jonë Ashtë në kështu në këtë rast Kur po lakmuen pasunin Jo Nuk për dëgjojmë dikon Që po lutën këtë mënyrë Amo ka dë raste Ka dë raste që po lutën Edhe këshënit ashtë ta fukarat Këto 20 vjetë e funit Që e në botë pasën Këta para 15 vjetë Kër ishëm në imama në vitet e 90 Ishëm djemë tri Dhe reshëm e ta thë ishën amena Që zotin neve Qekën kitë lagës s'ka gjamin Kitë lagës s'ka shkoll Kitë lagës s'ka embollon Kitë lagës s'ka eh, qërë dhe foshnjore Kitë lagës s'ka park S'ka të Ta shë javla zotin Gjo që i ka ndërruo, po i ka dënue, se këtar janë me probleme, jo krejt, mos t'i përgjësojmë gjanat, as mos kesh kuptohemi, po një pjesë e tyne janë të stresumë, një pjesë e tyne me i lache binë me fjetë. Minimumi, minimumi, nëjë bënsedinë e merë pak për më uqetsue. Se për paratë së ta molla, si shpo dishtë me thonë, sikur kurpinë kafe ose qaja, o shumë nërmale, pak me i relaxu pak, se janë të, komplek, të, kom, të kompleksumë Se fitimi nuk dhije që është ba, shpenzimi nuk dhije që është po bëhet, dhe këta i kanë harrua të zhamijat e shkollat e të qerdët ambulantat. E pa të thonë një vjetër, e pa të thonë një vjetër një fjallë e konë përmendë dhe po e përmendi. Tha, fukarat, fukarat bojnë hajrat e këta beqar t'ilëshojnë gratë. Qështë është kja? Këta që jenë fukarat, dërisa si e pëllohë këta veç hajrate bojnë, ma shë Thuhe më rëzët këshemi adhanë miljardat Amo dëri kur? Dëri sa ti bënë, kur i bënë maha i ratët s'ka I kom do projekte Hoq kom një vizion të madhë për kitë venë Kur do me bëhet projektin të në Kur ta roka i vizionit Mas të ca viteve, mas kur, mas një qinë viteve Jo për shazati Projekti tina me knash epshin e vetë Trupin e vetë, shpirtin e vetë, familjen e vetë Se vlazën është një regullin atër shumë pak e shkuptime E Dhe pa kështë interpretime, fukarat kërë bëjën pasën 14 vjetë dërin 50, jetojnë me mentalitetin e fukarave. Se që ashtu është mësuaj, që ashtuaj është kopratë, se halashtë në shpirë, në zemër është fukara. E këtatë pasurit, e këni po këtu në qytet, do të qytetarët vjetër, që jënë që 300-400 vjetë në Prishtinë, që ta është jënë krizë të ranë, me nëzijë jetojnë, a mojë interesantë, Çerisë zvetjetin fukaro i ka rrok fukallaku tasha, sidomos pas lufte, po me paç ato teja që, që kanë tmira, të pastërta, të kurosne, në heron xhepshotite të, të ditën qendrës Prishtinës Zatniz. A mo që ska këtë e mit, por dha t era e mit plumin ballë e, ep, se s'ka ku i merr. Po jeton jetën, jetën e Zatnis. Çat euro që ka mendohet 50 cent miaçit vetën i kafe, 50 cent miaçit diku tjetër. Po ski e vëti. Ja ja, ka, zot i masë lapet. Domethën ky tash një 40 50 et ky jeton ç'është i I pasën, pëse në shpjetë dhe në zemër endë e ndjenë atë pasurin. Andaj vlazen, mundahoni në këto ditë dhe netë, që të holumë të një rastet sociale, shumëherë njerëzit për sëtohen, për po është Ministria e punve dhe mirqenje sociale, o për është a Allahun, nëse mbeten dë një skamnor i vafer për Ministrin e punës edhe mirqenjes, mirqenjes në thoi, zapër thamë, Kanë me vdekë, kanë me vdekë, aty në veshë mujna me shkuta në mja pagut që finin edhe drasat, ose bashkësia i sta me këta dhe si raste sociale, edhe i liran për këty në sendeve. E ta shka me bo kur së funksionan aparatit shtetënor, duhet me funksionu e aparatit i muslimanve, e cilë është taj, është zekati në rallë të parë. Edhe ju që epni zekatin, mos e shqit një vetën si burrat mirë shumë, së zekati është obligim, bërqë. Eh, jochka e apni sadak, knaqur paka, se bosh nuk e ke po po jep vullnetarisht. Pra zakati është obligativ. Dash të dashte duhet me dhon. Ndërsa sadakaja nuk është obligative, është fakultative, është vullnetare e ai që jep është shumë i dashur. Dietarët e sheriaut e kanë diskutuar shumë këtë çështje. Cilla është më e dashur te Allahu, a sadakaja a zakati. Shumë mendime, po një pjesë e madhe kanë thon sadakaja. Pse Allahu s'ta ka bó burs, ndërsa ti s'ka jep natën e jep ditën e jep atij e jep ktij e të gjithë njerëzve ju jep. Andaj vllazën, nëse lakmoni pasurinë, lakmonë me arrit atë dhe me dhanë, me shpenzuar, sepse ajo ju mbetet. Ky shembull i ndriçues që ndriçon natën edhe ditën Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ishte i veçantë. Nuk kishte shumë rroba, dheni ditën i grua e nderoi me një dhurat, ia dha një mantel. Nimantill që dot populli. Edhe e veshhi, e, e pëlqej shumë. Sapo shkoi gruaja në njërin gat pranëshmit i tha ja Rasulullah. Apo ma jap nuk kët mantil. Paniopa 2 më një herë e hieku. Tëna, thonë po t'japesh që Allah e di, e ke po lafsin, aty mirë pas ke. Jo vallahi, më bën Allah se dorat e kam e di, s'm'i Allah kërkojna. Pse për s'm'i Allahm, bën m'i Allahm më, çka. Më kërë, edhe kërren b'm'i Allahm. Kurfar problemi nuk ka. Po m'a ka dhon dikush, po punë e madhe pegamere stakaallon me tallon pegamere se ani bekum, që për shembull, çka veshim me konë pegamere s'mo i metallon se është e bekuar. Amate e prerin kur duhet, për një javë ta bojnë teatrin. E pa ni pa dy Muhamedi sallallahu alejhi wasallam e hyeku edhe jaallasa e gzafsh. Edhe shikoi Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Pra neshmit i than, "Ej, hey, çka boni? Çka boni Ali ja pse ani çu nuk e ka? Edhe ato dhuratë e pat." Fa vallahi, fa aspedu për veti. Aspodum un bur me ta. Po tha një sen që ka pas në trupin e ti të bekum Muhamedi s.a.s. Po këm qef edhe me pas pak në trupin tem Edhe vallaj tha nuk do të veshi Edhe me shkyja po me shtjer Po do të ru i tha dhe qefim I shalom bat Edhe transmitu si hadithit Sehel ibn Saadi Thot edhe vditsh këjë personi Edhe me qat mantilin e pështilëm Ju bo qefim edhe për cilën botën tjetër Pra mos lakmoni gjanat Em dhaja për për të mirat të dynjas, lakmoi gjërat për të mirat e ahiretit. Pastaj seshëm bosh kemi të shumë tek Muhamedi sallallahu alejhi dhe tek shokët e tij, por si zakonisht, koha nuk na jep hapësir më shumë, nuk na jep mundsinë më shumë. Dhe si zakonisht, çdo herë kur ka xhamat shumë njerëz don me thon diçka edhe më shumë, mirë po mundësit nuk na lejojnë na mbështesë me shpresë Që ti hapim pak zemrat Jo gjepat Se s'hapet kjo pasha zot i gjepi Nuk hapet pa hap zemra Pasha Allah i së qëllet E ke po dera e shpis Sa leto me qëll me qëll Po kur dhvjen dikush që se dën S'mune qëll bre dëboa qëll si ronë S'mune qëll heq Veq e këshyra aty për atë hajni në vogel a, Dorat dridhet nuk të punon dorat derin mja qëll Po qëll jam arre Osp, po moj belgishtat diçka po ndridhet një, po sta do zemra, se kur ta do zemra ni dashamir kur te shef vap derën, open gryke për çafën e puthë ku ta dione. Andaj çelni zemrat o vlaznë, çelni zemrat. Mas pori, mas pori nis një preqitut me çel zemrat. Se shumë kush po that i na knasen këta shembuj gjithmonë pejgamberi, shoktë Tina, Filani, Alani. Unë dash edhe 10ra dhe çindra rastet Kosovara ju bi juve qi kanë ndodhur këtu njerëz që si vdon shumë. Ma sporin e vërtetë ku jemi këtu është Dhuratën e familje. Kosavare, nuk është e Bangladeshit, as e Pakistanit, as e Arabisë Saudite, as e Yemenit, as e Egjiptit. Të lindur e të rritur këtu më thonë, në krye qytet. Edhe e dhan këtu, domethënë, në kryq, shumë vend strategjik. Qita xhemaçit u bënë 3-4 vet, e patëm ni motor me katë jetima, ja vletën banesën që gjëmati gjëmis qëto, apo dëni rast e tjera, sa dëni? të dëni? Qëtu ju dash një hoxës kërë i se s'ka asë rogë, asë kur gjë, për da vetë një kërkes për a gjëmati, du njëri tha qëta, orë në mere kërën hoxës, se s'ka rogë, s'ka kur farë biznesi, se fatkesia me ma dhe është që gjëmati jonë, për kanë qëfë neve në ponë biznes, vëllaj nuk shkojnë edhe biznesi edhe hoxë Allah kuvesh me të rajtë, se shkojnë të dyat, se Allahus t'ka bot gacëm t'y të dyat, petra altu njënjën e manet s'kiqare. Dhe me thonë, nuk mune shtë ti me qenë efektiv, me qenë real edhe korrekt në të dy drejtimit. Se të najke po, krejt jenë bo ndashtë të nëreqë kerrin, ndashtë të nëreqë traktorin, po qash zhizotit të të dharoplanit mi amësyj, E, e regullaj, po pasha zote, e regullaj nime në qaf atat 200 që hipin ta. Do me thonë qash besim, e kryjti këtu me mekanizm, tash kalen elektro, po valla e thetë, ndash edhe ke kënë të nërejtë, që se kryjt nërejtë, do që si farë prizma, do që si farë sanër të vogla, po qashtu, e as një mirë kër nuk mënët me bë. As një mirë, se Allah si ka kryu njerëzit për shumë gjana. A i pejga mërë e Allahot, kër ishte mpyti jetat dënjas, shart planimi i tokës, disa xhana i pyetke shoktë vet. Me paskona i mentalitet shqiptar, i thonë Rënë mëre jo, ju, po në peiga merjam, u po, po folim me Xibrilin, e spodimi shurtu pem. Se çka e shurtoi pemin en koha, jo të duhur. E pa ni sahabi tha ja Rasullullah, at ka ardha shpallët që tash me shurtuçi të pem. Tha jo, veç po ma mërmënia, e tha jo. Ta nesër ta mërmënia, tha jo, nuk ka kohë për shartim, se tash ta thohet me shartu. Po kur tha më vonë, e tha për çështet e dunjas ju jeni më ditur. E ti nuk më nesh me thonë që ti kush është maj ditën se ti, po pashazotin. Po pashazotin, se cilin atë drejtimin e vetë është maj ditër se a i tjetën që nuk është i specializumë në atë drejtim. Andajelusim Allahum Teala që të në bëndë dërdhënsë, që të në ndihmonë, që të në forëcenë në këto ditë dhe në këto netë të bekuara, po edhe inshallah pasë këti muaj të bekuar Ramazanit, e kulu kauli hadha, wa astaghfirullah e li ualekum, wa lisairi al muslimin min koli dhamb fa staghfiruhu innahu hu wal ghafuru rahim Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd Pastaivlazan Pastaivlazan musharun ishe that Allahu subhanu wa ta'ala ojt bujar ojt bujar Sot Muhamedi sallallahu alejhi wasallam inna Allaha karimun ihubbul kirama Allahu është bujar, Allahu është derdhës dhe Allahu i don bujarët dhe Allahu i don ata që janë derdhës. Dhe tash si zakonisht në fund të Ramazanit është bë tradit, është bë tradit mea për mend xhamatis disa obligime që i kanë. Edhe kjo është e mirë, sepse po harroj njerëzit. Jeta me ngarkesa, jeta me vështërsi, po i bën edhe harrestarë. Harresa shumë e theksume të këtëritër tashë. Nuk ka qenë për para kështu. Andaj, të gjithë e dinisë e në fundë, zakonisht ipen edhe vitratë. Vëllajnë, marë edhe mirë kështë qenë vitratë me destinua aty me dëvërtetë ku e meritojnë. Me dëvërtetë aty ku e meritojnë. Mirpo e kem një kategori të rrezikuar që mëspakt i përta me nën shteti i Kosovës e ata janë talebët nxënësat të cilët po shkolllohen në shkolla islame, në madresena alaudin edhe në fakultetin e studimeve islame. Na nëpëllypun për shkollat e Saudis para të më quhen. As për Egjiptit, as për të Siris, edhe pse në këto dy vane të fundit kanë nevojë. Na për këtu ku po i shkollojmë kadrat ton Dhe djetarët tonë, hëgjalarët tonë, që të të dvjetët që i kemi pasë, gjithmonë një në argumentue me një kategori që i përmenë Allaho, se të të kategori jënë që e marin zekatin, jënë që e marin vitrat, e një për i ty në është, wafise bilillah, në rrugën e Allahot, e kanë thanë djetarët tonë, hëgjalarët tonë, këtu hynë edhe këta që shkollohen, edhe këta që mësojnë për fejë ëspëcial popol pop et pse mos beallon xh gimnazit, pse xh gimnazit e ka buxhetin e ndan ministria arsimit. Sikur të kish ndar buxhetin edhe për nxënësat tonë, nxënësat që mësojnë për fe, nuk i kish pas nevojë na me dhona të vitat, i kishë dham dikun tjetër. Andaj ne si xhamat kështo po bvojm kërkesë masovikisht të derdhni vitrat këto tek ne, domethan në fondin e medreses Alaudin me paralelen e saj të ndarën Prizren e Xhilan ela për fakultetin e studimeve islame. Në të njëjtën kohë po ja u kujtoj kush ka harruar le të kryen edhe çështjen e zakatit. Koha më e mirë me dhon zakatin është namazan. E për Ramazanit është në këto ditë edhe këto net. Pastaj kush do më dhon sadaka vullnetare. Pastaj kush do diçka tjetër, ku më e mirë është tash. Po ashtu vëllezhan ë sa i përket tash këtu xhamisë edhe xhamatisë tonë. E kemi thënë, mos bëna monoton. Na jemi duke u falën, falën, dihmave, të gjematlive, besimtarve tunë, s'kemi donacion për jashtë, jo se si po frikësomi, po nuk ka. Në munges të lejes jemi privun nga donacionet, se shtetët e gadivsh të arabi kanë shprej vullnet me dhonë, po pa leje një cent nuk e japim. Edhe disa nga Turqia kanë shprej nga dishmeri në munges të lejes një cent nuk e japim. Do me thonë, kjo objek që është kështu. Edhe 500 metra katror që janë tokë dhe 90% xhamati së dinë hiç, qysh jemi këtu nal tash këtu edhe ndëjohet. 500 metra katror. Jan atje infrastruktura e xhamisë me abdeshane, me banjë, me veceja, me klasa, me dhoma, me bibliotekë, me zyra, me krijt krijtjeën vë. Ato vetëm i kemi lonc ashtu. Edhe kanë atë ka mbet këtu në mungesë të donatorëve. Na alhamdulillah mirë jemi i akomoduar, kemi gjet veten, xhamia po mushet xhamati është shumë e, aktiv këto det edhe këto net. Andaj netash do të më kujdes për mirëmbajtjen e kësaj xhamie. Por me ard deri këtu, është dash dikun 150000 euro investime, po nuk janë dhënë këto kesh, po janë dhënë edhe materiale punë dorë këtu e këtu e këtu. Mir po kemi disa borxhe që obligohemi me krye. Ato janë borxhe të mia të mas parë se njerëzit kanë dhënë ndoshta në besim mua, po edhe namën të disa xhamatlitëve i kanë dhënë. Për veti si kemi marrna, ato çtu i kemi futur. Andaj të paktën ju që jeni këtu xhamatlit që veni Përdorë po tjerët kontribojnë në përarka që i keni trënketon, edhe njëri është atje ka gratë, kontribojni sa të mundi. Sa të mundi, edhe ditën e bajramit kush vjen këtu më fal, le të përgatitetet, sepse pa po dikush ka vesh për bajram po lipin çdoherë. Po në kurmë kurmë kur më lipan vakte me lipurkie në xhamat numër të vogël, andaj për bajram kemi më lip normal. Edhe jo për një caktum, po vetëm për xhamin, edhe për nevojat e xhamis. Allahu ju shpërbleft. Jo çka jepni Allahu ashtoft, dha shumë fishoft, dhe dëshim ska. Jo çka s'jepni Allahu, ju udhëzot, joshël zemrat, edhe ju mundoft edhe juve me dhën, e ata që nuk kanë Allahu i udhës aty në pasuri, edhe i begatoft me të mirat e ti, edhe inshallah të gjithëve Allahu qysh na ka bashku këtu sot në këtë vend të bekuar, na bashkon në një vend më të mirë, që të gjithë e kemi për çellim në xhenetin ferudaus inshallahu taala. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama salli t'a ala ibraheema ala al ibraheem innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barikta ala ibraheema ala al ibraheem innaka hamidun majid ibadallah innallaha yamur bil adli wal ihsan wa ita idhi al qurba wa yanhaan il fahshai wal munkeri wal bagi ya'idhukum lalakum tazakkaroon wa aqim assalah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah